Аудіокнижка Андрій Курков Сірі бджоли Роман Український переклад Катерини Ісаєнко Читає народний артист України Богдан Бенюк Дві ночі і два дні минуло після снігопаду Сергійович у двір тільки по вугілля виходив. Сніг під ногами хрустів тепер інакше. Ноги м'яко тонули у свіжому сніговому килимі, не дуже то глибокому. Але от що дивним Сергійовичу здалося, помітив він у деяких місцях у новому снігу проталений, крізь які стара кірка проглядалася. Дивно. Що не на хоча б пів метра, але ж і хурделиці не було. Сніг просто падав, легко і невимушено, а потім кудись відходив, відлітав. Чи низовий вітер, поземка, скочувала його кудись в бік природних перешкод, де він міг її кучугури зібрати. Тільки шукати ці кучугури бажання у Сергійовича не виникало. На буржуйці кипів чайник. Буржуйку не вимкнеш, як газову плиту, тому довелося чайнику в холосту кипіти, поки Сергійович не зняв його, узявши гарячу ручку старим кухонним рушником, щоб не обпектися, налив у кружку фаянсову з логотипом МТС кип'ятку, порадував кип'яток дрібкою чаю. А, підняв з підлоги на стільницю. Літровку меду. «Ех, можна було б Пашку покликати», – подумав позіхаючи, А потім сам собі сказав. «Хе, і так добре. Не йти ж за ним на інший край села». Те, що інший край села був від дому Сергійовича, ну, може, метрів за 300-400 справи не міняв. Він ще свою першу кружку не допив, коли десь недалеко вибух прогримів. Скло у вікнах задрижало, дзвінко до болю у вухах. Поквапом поставив на стіл кружку, чай розхлюпав, підбіг до найближчого вікна, перевірив, чи не тріснуло воно. Ні, вціліло. Решту вікон оглянув, усі цілі. Задумався, чи не піти подивитися, де бахнуло, і чи не сусідський, який будинок розворотило. Та ну його хрін Головне, що не мій Махнув Сергійович за хвилинку рукою І за стіл повернувся От якби за першим вибухом другий пролунав Тоді інша справа Тоді він одразу у погріб Як три роки тому, коли ні з того, ні з сього Стали на малу Староградівку І її околиці міни і снаряди сипатися У двері кулаком вдарили Здригнувся Сергійович і одразу над своїм переляком посміявся. Хто тут, хто тут, крім Пашки, з'явитися може? Відчинив двері, перед собою як комреця згорьовану Пашкину фізіономію побачив. Невже його дім перелякався? Ух, у Красюка півхати знесло, повідомив тривтячим голосом ворог дитинства. о Співчутливо мукнув Сергійович, запрошуючи гостя всередину. Посадив до столу, налив чаю, ложку йому дав, щоб із медом собі гість відмови не мав. Сергійович розумів, Пашкін переляк. Красюки через хату від нього жили. Тобто вже як там бабахнуло, то лишився Пашка без вікон, це точно. Я... Сірий у тебе сьогодні заночую, добре?» Підняв гість очі на хазяїна дому «Ну, ночуй, ну, а що там? І, і по тобі попало?» Шипки. шибки!» – видохнув Пашка, усі «Мені пощастило, один уламок біля обличчя пролетів і в буфет у стрях Я саме вечеря в картоплю з салом наминав Замовк раптом Пашка і обережно в очі Сергійовичу заглянув, і зрозумів Сергійович причину цієї паузи. Проговорився Пашка, що з їжею у нього все гаразд. А зовсім вже недавно жалівся, що їсти нема чого. Посміхнувся Сергійович подумки, але не вустами. Було йому зараз все одно шкода свого ворога дитинства. Холодна хата, на дворі градусів дванадцять морозу, якщо добу дім без вікон простоїть. Потім три дні зігрівати доведеться. Ох, добре, кивнув Сергійович, заночуєш у мене, але ж треба шибки вставити, а то взагалі до мене жити переїдеш. Так ну а де ж я їх візьму? Ой, телепень ти, незлобливо промовив пасічник. Думати лінися. Давай подумаємо, чия хата у нас ціла стоїть, але господарів уже нема. Ой, ну, сірове, Пашка зрадів. Точно, ге. Їх, їх же міною вбили усіх разом з дітьми. Так Сергійович кивнув спохмурмів, зітхнув тяжко, згадав, як сірови першими із села рвонули, навіть закінчення обстрілу не дочекалися. І на виїзді за селом вже їх міна накрила, прямо у Волгу попала. Волга ця розворочена так і лежить там на ґрунтівці за селом. Ну, добре. Сергійович підняв погляд на гостя, доп'ємо чай і підемо. Думаю, до вечора впораємося. Скоріш у мене гарний. Аудіокнижка. З кожною новою зустрічю, навіть якщо і лаялися вони, здавався Пашка Сергійовичу все ближчим. І більш зрозумілим. Вони тепер у чомусь брати, хоча дякувати Богу, не рідні. У двері тихо постукали. О, варто людині допомогти, то вона одразу і більш увічлива стає, усміхнувся Сергійович. Узяв зі столу запалену свічку, у коридор вийшов, відштовхнув, відімкнув двері, а за ними темінь вечірня і постать з обличчям не Пашкіним, а молодше, з очима напруженими, у яких вогник церковної свічки відбивається, заумер від несподіванки Сергійович. Доки стояв, уклякнувши, зрозумів, що незнайомець, якому він двері відкрив, у камуфляж вдягнений і висить у нього на плечі автомат коротким дулом донизу, ви це вибачте, що пізно і без попередження, заговорив незнайомець з певним вічливим збентеженням у голосі. Сергійович зрозумів, що незнайомець навряд чи прийшов його вбити чи пограбувати, інакше б чого вибачався. Зітхнув ближче ліву руку зі свічкою до непроханого гостя, простягнув, побачив, що зовсім юний ще, може, років. 22-23. Зайти можна? запитав незнайомець. Ну, якщо роззуйся і залізяку у коридорі залишиш, проговорив Сергійович награно суворо, хоча тут же і відчув, що голос його ось-ось затремтить зі страху, бо він ніби військовому наказує зброю скласти. Роззутися? Можу. Сказав паробок у камуфляжі. Зброю залишити не маю права. Ну, ну, хоч так, Сергійович полегшено зітхнув. Закрив за непроханим гостем двері на залізну клямку і на гачок, кинув оком на високі черевики, що залишилися під стіною. У кімнаті хазяїн дому незнайомця до столу запросив. Може, е-е «Горілочки?» – спитав для годиця, хоча тут же собі подумки за непотрібну гостинність по губам дав. «Ні, дякую», – мотнув головою парубок. – «мені б чаю». «О, буде!» – тобі чай, – закавав Сергійович. Здалося йому, що одної свічки недостатньо для двох за столом дістав ще дві, запалив, Влаштував освітлення, можна сказати, «Буде тобі чай», – повторив, придивляючись до обличчя незнайомця, перевіряючи, чи не пропустив він чогось на його обличчі при одній світці. «Ага, а звати тебе як?» «Петроя», – сказав паробок. «А звідки?» «З Хмельницького». Ага, Сергійович зробив голосом, видні щось важливе зрозумів. «Значить, з української армії?» Парубок кивнув. «Артилерист?» – обережно спитав хазяїн дому. Петро замотав головою, що ні. «А вас як звати?» – спитав. «Мене Сергій, Сергійович, можна просто Сергійович». «Так чого ти, Петре, до мене прийшов? Може, треба чого?» «Ага», – кивнув паробок. «Познайомитися захотілося, а то бачу вас уже більше року, а імені не знаю». «Що?» «Де ти мене бачив?» – здивувався Сергійович. «У бінокль?» барбук трохи знітився, треба за селом спостерігати, я б і раніше прийшов, та в день небезпечно, а в темноті взагалі-то також забороняється, але більш безпечно. Та я, яка в день від нас небезпека, здувався Сергійович, від вас, власне, ніякої, а от від снайперів які нам то нерви псують, то голови, гей, небезпека ще яка, в останні три дні тому стріляли від церкви. Та не приходить сюди ніхто, переконував Озевий Сергійович. Я б сліди побачив. Я ж удома не сиджу. Четверо вбитих за рік і три поранених, спокійно промовив Петро. Почухав за вухом, Поклав потім якось ніяково на стільницю зелену, ніби шерстяну шапку-балаклаву. Зробив Сергійович чаю, гостю непроханому налив собі. «А що там у вас на Україні?» – спитав. «Сала всім вистачає?» «Усім», – хлопець не зміг втримати посмішку. «Мені також перепадає». Волонтери підвозять, а в країні, як завжди, то крадуть, то вулиці і міста переименовують. Та кажуть, після війни краще буде. За кордон будемо без дозволу їздити. Ого, ну, це ті, хто живим і залишиться, скривив Сергійович в уста, та враз і схаменувся. Вийшло так, що він ніби комусь смерті бажає, вирішив тему змінити». А переминовують що? А ви що, не в курсі? Петро широко відкрив очі, посмішка оголила його міцні зуби. А так, уважиш, електрики нема, значить, без телевізора. Да, електрики давно нема, це так сумно, закивав хазяїн дому. Може, полагодять. Ну, зараз навряд чи небезпечно. «Та й для вас же краще телевізор не дивитися, нерви збережете». «Ха, а у мене нерви залізні, не зіпсуються», – похвалився Сергійович. «Я інспектором з техніки безпеки праці на шахтах працював. Ти знаєш, що це таке?» В очах у хлопця повага з'явилася. «А ти сам чим займався?» «Туризмом, хотів у Крим переїхати, маленький готельчик побудувати». О, ну, сим ти запізнився, махнув рукою Сергійович. А я у Криму ні разу не бував. Я завжди хотілося на морі побувати, на пляжі повалятися, з засмаглим приїхати. У мене там знайомий є. На з'їзді пасічників познайомилися. Татарин Ахтем Мустафаєв, також пасічник. У гості кликав, а не вийшло поки. Ну, колись вийде, спробував парубок втішити Сергійовича. «Ай, можливо, погодився той. Ну, я таки піду». Петро зняв зі спинки стільця автомат, на плече повісив, лівою рукою шапку балаклаву зі столу забрав, а правою у карман теплої камуфляжної куртки поліз і витягнув звідти гранату РГД-5. Поклав поряд з чашкою. «Це вам, – сказав з повагою на хазяєна, глянувши, – Незручно якось у чужу хату без подарунка, з пустими руками. Та, та, та знітився Сергійович, нащо вона мені? Для самооборони не знадобиться після війни на городі закопаєте? Як хочете, можу вам мобільник зарядити, у нас генератор потужний, навіть пральну машину тягне. Сергійович розгубився спочатку, але на мить витягнув з ящика серванту мобільний і з зарядкою простягнув Петрові. Піднявся солдат, сховав дріт і телефон у кишеню куртки, ще стоячи, не відходячи від столу, меду наостанок із банки зачерпнув ложкою і до рота її відправив, облизав жадібно. Ах, якщо допомога треба буде. «Білу ганчірку на гілку дерева у саду привежіть, щоб видно було», – сказав хазяїну, – і пішов у темноту. «Білу ганчірку?» – пошепті повторив пасічник. Замкнув двері, з трьох свічок дві загасив, здивувався, що настрій дивним чином через несподіване спілкування з військовим покращився, ніби розважили його цікавою Телепередачею. Ух, добрий хлопець. Подумав він, дивлячись на гранату. Треба було б його більше про новини розпитати. Аудіокнижка. Епізод другий. На ранок, після кружки гарячого чаю.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 Адіокнижка. Ви слухаєте? Радіокультура.